Markusar Guðspjall, Fjórði Kabli Aftur tók Jésús að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaði staðunum að hann varða að stíga í bát og sitja þar, úti á vatninu. En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kendið í margt í dæmisögum og sagði við það, Hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjöldsumt hjá götunni og fuglar komu og átöða upp.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 þakkaf 30faldan 60faldan og 100faldan ávöxt. Og hann sagði: "Þrér sem eiru hefur að heyra, hann heiri." Þér Jesús var orðin einn, spurdu þeir 12 og hinir lærisveinarnir sem með honum voru um dæmisögurnar. Hann svaraði þeim: "Ykkur er gefin leyndardómur ríkis. Aðrir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisugum að sjáandi sjáu þeir og skinji ekki heyrandi heyri þeir og skilji ekki svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið og Jésús segir við lærisveinanna til skiljið eigi þessa dæmisugum hvernig fáið þið þá skilið nokkra dæmisugum sáðmaðurinn sáir orðinu það hjá göttunni Það sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafn skjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtajörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði um leið og þeir heyraða, en hafa enga rótvestu. Þeir eru kvikulir og þeir er verður eða offsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið en áhyggjur heimsins, tál, auðæfana og aðrar gyrndir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáðvar í góða jörð merkir þá sem heyra orðið taka við því og bera þrítugfaldan, sextugfaldan og hundraðfaldan ávöxt. Og Jésús saði við þá, ekki bera mennin ljós og setjaðu endur mæliker eða bekk er það ekki sett á ljósastiku því að ekkert er hulið að það verði eigi gert opimbert nýja lengt að það komi ekki ljós ef einhver hefur eiru að heyra hann heyri en sagðan við á gætið að hvaði heyrið með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt því að þeim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 fyrst stráðið, þá aksið og síðan fullvaksið kveiti í aksinu. En þá er ávöxturinn, er fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Og Jésús sagði, við hvað eigum við að líka Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Lítt er það mustaðskorni því að því er sáði mold er það smerra hverju sáðkortni á jörðu en eftir að því er sáð tekur það að spretta það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreðrað sig í skuggaðess í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo sem þeir gátu numið og án dæmisagna talaðan ekki til þeirra en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir A kvöldi sama dags sagði Jesús við þá: Þörum yfir vatnið. Þeir skildu þá við manfjöldan, fóru í bátinn þar sem Jesús var og sildu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir. Þá brast á stormhrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktun og sögðu við hann: Meistari,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 jafnvel vindur og vatn klíð honum.